I parli hoti kirat ba gutsai bat de Gartxot, filma eginik izan zelaik, gravatu gunean Asisko Urmeneta eta Itzaltzuko Kike eta Mauriekin, bena Gartxotetik landa, nifarroaren konkistako istoiak zeraikitzen dian, ebe berrize, hainbat ekimen eskuin eta esker antolatuik beitia nifarroaren istoiaren berrikusteko beste begiz, halanula berri hasizkok asiskok ekarten deikun gai hau mahanen ganiarate egunko ipar lehotiken. Etorkizuna errotik moztu nahi zigutek. Pah, lehiotik. Hemen gau da sonian grabatzen. Ez kapera bat e, izena du horreiko egunean itxandegia gauza jakina da etxandegia zela gari batean eta erromesen etxan lekoa izan da. No, ikusten da nola zen gari batean zaurazki e, gotorleku gisa edo e, babesleku gisa ere bai emana e, badakigu Amekagarren agarren mendean eraikia izan dela. Amekagarren mendean jada horreaga zerbait izan da bizontan. Bestetik eh, kapera hau bai, kapera hau eraikia zen, ja, mekagarren menderako eta baita ere ondoko eraikina hori, eraikin horri buruz behar badaerran Eka eh, e, kapera jakusten da, zeinu batekin dela, hola erromaniko eh, estilo batean, ez, nire bai, dakidanaz bai, Eta ondoko bai? hori? Ondoko hori da eh, Sant espirituko ezurtegia eta hor non baita, nik uste eortzen eh, zituztela erromesak eh, hemengo e, bidean barna eta basatzen zirena. Horregatik eben aipatzeko Nazaruaren konkista aurten boste ehun urte betedia dia espainiul tropak sartu zira Nazaruan Nazaruaren konkistatzeko Bena is historiaia ez da data zehatz batetan baizike bermatzen, hasizko urmenetaka aipatuko deiku, Nafaroko luren konkista mila boste hun eta hama bia beno hanitzeze lehen hasi zela. Zorrailei ez diashola gure iraganak. Etorkizuna, errotik moztu nahi zigutek. Ipah, leiotik Hasisko urmenetaekin. E, mila bosteun eta izatzen konkista. Eta guk erraten dugu konkista hori aizelena gotik hasi zela. Euskaldunok izan gara hemen aspaldiko den borretatik eta e, boterearendako izan gara anomalia bat. Anomalia baita estadu differentetan bizizaan den populu bakar bat, latinetik heldu ezten hizkuntza e, baten jabe eta gaina fier izan gara ta ino bagara eta ez dugu bazterrean utzi nahi izan mendetan indarguzien kontra. Horri harrigarria da imperioa, gari bate izan zen imperio Erromatarra, imperio Erromatarra itzali zen. Baina beti izan da Europan e, imperioarromatar har arrapizteko grina bat. Karlo Magnok e, egin zuen bere saioa, e, Erromako erregeek edo papak erranzagun egita santuak edo baita egin du bere, bere saioa taula. eta Etaan imperio bat hizkuntza bat kultura bat. eta kultura hortatik kanpo dena fumigatu, Edo, edo joan arazi, aiz arazi, edo, edo, edo guretu. Eta erran bezala hori zan gara Euskaldunok Batikanoarendako e, traba eta poxelu eta, eta e, etzuten konperitzen zari giren gu hemen. Zesarrek badakigu erraten zolar, garen beiti herri batzela galiarrekin zerikusirik etzuena, ez izkuntzaz, ez kulturaz, eta hor Populu, populu bat, populu bakar bat. Bizi goduen garaian, musulmanek, historio, beti zan gara, hori erdian, batzuk erranduta iparraldekoak zirela Baskli eta egoaldekoak zirela nabarri, baina denek erraten zuten kultura bere azela, salbu batzuk beltxago zirela egoaldekoak, eta besti dut zut iparraldeko. Anomalia bat, azken buruan. Lehen anomalia ondia zein da, erranduguna, kultura diferente bat, neork, Eeztakin ondikenndu den hizkuntza bat batez mintzo den herri bat. Torran beti jende barbaroa hor bereiz. Bestetik bigarren anomalia handia, musulmanak sartzen dilarik e, Espainiako peninsu, berehar peninsulan zortzigarren e, mendean iritsi dituk gero Poa Tier eta bakigu Iruineko erresuma sortu zela, Iruineko erresuma etzen sortu saldu eta kontatu izan diguten bezala erresistenzia gisa musulmanenko edo musulmanen aitzi. Er, iruneko erresuma sortu da alandalezen barnean, izan da protektoratu bat musulmanena. Haizu zuzen ere, Carlo Magnoren ideia espensionisten kontra. Bi imperio dira, eta imperio batek goitin nahi duela egin eh, musulmanek, eta beste imperio nahi du behit egin eh, Carlo Magno. Eta hor sortu da eneko haritzaren inguruan protektoratu eh, eh, arabiar bat guizan garena. Goizan gara, gehiago musulmanen aliatu, kristauen aliatu baino. Eta hori pastu da mendetan. Eta asten delarik, espainolek asmatuteerre, konkista izeneko konzeptu bat, rebindikatzeko honola katolikoek irabaziuten berriz ere peninsula, eta ordiren afartarrak batere ezideia hortan sartuak, baino batere, gehiago interesatu izan zaile, paktuak egitea musulmanekin, eta frontera ez da batere mugitu mendetan. Nafarroak ez du abantzatu egualdera Ez daki guzen dako bineo Euskaldunok ez dugu asmo imperialistarik izan Ezkara edatzaileak izan Ez dugu erra berezirik izan musulmanen kontra, ezkara joan konkistatzera egualdeko lurrik eta berriz ondoko erresuma joan dire emekie emekia unditzen, unditzen unditzen, unditzen, unditzen, eta gure agalditu da oh, kokatua txipiago Irugarren anomalia da momentu jakin batean Aita Santuak, eta Espainiako errege. Cristáhuac e Indutela Pactovat Nafarroar en Contra Teginik izan dela garai hartan eroma eta eregen artian gaur deitzenden geopolitikaz aigia imperio bat jaikina hienek lürez gain büiake konkistatu behar dutie eta armes besteik jabilibar hortaratzeko ben kulturaen impozatzeko badakigue statu batuek Hollywood eta Coca-Cola eta McDonalds bezalakuak nula jabili dutien ben ikuspuntu eta kulturaen heratzeko mundu osuan, mintzogien garai haietan kompostelako bidiak e, konkista mantal tresna zela zion asisko urmenetak. Kompostela, kompostelan historia. Zortzigarren mendean, zortzigarren mendean, pelaio izeneko eremita bat, erran hor mendietan eta bizi den aszeta bat, halako batean hasten danon baiten zuten kantika batzuk eta istorio eta argi batzuk ikusten eta hola. Bino hartan apezpiku bat joan da ikustera eta orduan apezpikuarek 8 garren mendean errandu. Abai, a, eske hemen apostolu bat ehortzia dago. Doneiakue 800 urte pasatu dire Doneiakue Palestinan ilzutenez geroztik. Eta agertu dire argioik, eta horren egiaztatzen du adeneri gabe eta deus gabe, binoa egizatzen du, apostolua dela. Etan hasten da, hor, sekulako modimendu, kultural, ekonomiko eh, eta politiko ikaragarria. Perdón, pero vamos a rezar el rosario. Ah. Suiz, ban es, la gente. Porque a las 6 viene, el, ya está, es la misa de los peregrinos. Eh? Un cuarto delante, 20 minutos, rezamos el rosario delante de los la... de bañes. Hala, Elisa Kampu nesartenean gutila, Elis gizonek Kampu nesartenean gutila guai Istoiatik behek konkistatu zen eta bena gelditzen da, guanoe bai. Hotsan pelatzea berriz Kampu juenen gila, parkamen handiz eta palapala pala hoiko eranteliko baina. Agindu bat zen, e, zer ginera bai, Hotsan heben, ginela, bai, Zer ginen bai, eta bide saare guzi horren e, Garantzia nun baiit, ztekiat gauko autopista eta HT ekin luza egiten azal den? E, ba gehi gehi gari hortan gehi eta erran bezala zortziun eh? e, urte pastu dire. Orduan ohaino momentu hartan neorkeeztu publiko kibederen dudatzen hori Santiagoote den edo ezote den. faltako diroino bizpa hiru mende asmatuaa izan dadin traslazio izeneko lehenda. Traslazio zein da, nola esplikatu Palestina nilduten gizon baten gorpua, nola gertu den milaka kilometrora deus ikusteko ez duen beste errealde batean. Tarroan, traslazio izeneko lehenda da, edo kondaira, Palestina nango errege batek lepoa egin ziola, e, delako delako doneiakueri, orduan, beren distipulo batzuk hartu zutela, eta arrizko Arrizko, txalupa batean, mediterraneo guzia zeharkatu, pasatu Atlantikora, e, inguratu Portugal guzia eta Galiziaraino eraman. Eta eortzia izan da. Hori, kondairaren arabera. Hor duan, zientifikoki baki gori ez dela egia, ez dela posible, ez dela izaten al. Hor duan, esplikazioa zientifikoa historikoa zein da. Prisciliano baita, e, laugarren mendean izan zen, erese bat. Eliza Katolikaren barnean, kuestionatu e, zuela erromaren boterea, eta itzulina izan zuela lehengo kristauen hipismo hortara, dena pobre, dena kanaiarre bat, eta historio ez. Zer egin zuten beste kristauek? E, lepoa egin. E, lehen biziko martirra izan da kristauen e, eskuetan. Eta hor da, hori, bai demostratua dela, lepoa egin zotela, eta berreztipulo batzuk, gordetu zutela Galizian non baiten. Eta horreiko egunean, Milak eta milak eta milaka jende joaten den kripta hortara, seguraski kripta horretan direne zurrak, ez dire zakur edo, edo zaldi batenak Luther, Martin Lutero, erraten zuten bezala, baina Prisciliano ere Ordan Hortuan, neork ez du demostratzena, lezpaita demostra garri hori apostuloa denik, nio izena jaira bazidu, doneiakue, bidea bada eta mogibenduik ari bada eta denaren izan dira bide guzti hoik eta kapera guzti hoik eta nonbait eroma tar e, imperio baten e, planteatzeko eta bermatzeko e, bistanena bistanena hori da oraiko egunetik e, bai, bai erraten alduguna hori da ipar leiotik bai heben hartzen Guaik antue bat, are? Abesti bat aukeratzekotan, kike zoin abesti zergatik. zer ba, gatik? Benito bertxundiren izaltzuko barda, zer gartxoten historia kontatzen duelako. Egun kabuso elkorretako inguruetan It zaltsuko bardoare bilia e chipeneta garitzan zer bana dutemoko eta estaria Gartxoten espainetan El corretaren gai horrean irakatzeroen izterrizatea zein karesti jordain zenden lur mineak eragin dako zinean lurri kararen mugik Ca lre irexeme maiiteα bocar deaitito non la errpa goitza bere defontu a l peratu oi Baina nik gartxo, ez zuen abran baten horeri. Eta Mikelo, Euskalepikaren errezinola. Urrari eskei nimea arrizan nioken, Azkantatzea ez baizen zilegi Ez duk ere muauetan Na ingeru zeru tarri naikorra ez bestei ire igabea cure l'urgozo a que se si l Luurgoso se a uh... ak bardoa Egar iknaukka hartzoo Ipach leiotik Nafarroaren konkista Asisko urmenetaekin ekin Asisko urmenetak, <truz> urmenetak Aipatzen zeikun imperio baten bermatzeko kompostelako bidehoien garanzia iparetik eromako Elisa Pusaka behea aizen behemian zabaltu nahiz aldiz egotik mauroak aizen Pusaka goitibuz artian tinkatik nazaroako ereņu tipia karta geopolitika nulakua zen garai hartan interesagitin Gariertan zeopolitika zen iparraldean imperio ikaragarri handi bat, Karlomagnoarena, frantsesek revendikatzen dutena, baina alemanek revendikatzen dutena, uno, Charlemagneren izena rendikatute batetik Felipe Gonzalez bezalako talde paramilitar montatzaile batek edo baita erolistak, sozialistak biztan dena, edo baita ere nazionalde burrukatu zuten frantses divisioenek ere hautatzen zuten Charlemagne izena tala ez. Batetik hori eta bestetik egoaldeko imperio hori. Musuane imperioa damaskon zuten egoitza eta egin zuten autonomia dezentralizatu bat edoela, tarroan Cordoba anzuten emirrerria. Eta emirrerri hortatik agintzen zuten peninsula antxu osoan. E, Nafarroako lehiutik, erregerreinen lehiutik izan dire hauniz princesa eta prince esposatuak eta gurutzatuak Andaluziako, Cordobako, emir eta errege familiarekin ere gai. Eta momentu klabe bada, nahi baldimada, e, delarik paktu bat Nafarroako, edo gari hartan Irunieko erregearen eta Zaragozako erregearen arteko paktua. Erraten baitute. Nafarroak ez du atakatuko Zaragozako errege moroa eta Aragonesek sekulan atakatuko balute, guk orduan defendatuko dugu errege moroa Zaragozakoa, almoktadir izenekoa. Hori Batikanok ez zuen onartu, ez duten onartu Aragonesek, ez zuten onartu Kastellanoek, eta horrean mila, e, garren urtean, eman dezaun, mila eta, eta zerbaitetan, egin da magnizidio bat, Kennedy zuten bezala, a, Nafarroako antxo errege hil egin dute, eta bi arramunean, gaztelako tropak sartu diren Nafarroan mende eta Aragonesak ekialdetik. Eta ega, ega izeneko erreka, izan dute muga, eta bi puskatan zatikatu guten Nafarroa eta ora, momentu hori, ja Nafarroa galdu duelarik bere bere osotasuna eta bere buru jabetza, momentu hortan profitatu du erromako erregeak orduan sumetitzeko Nafarroa eta sarrarazeko hor bere apezpikuak eta eta bere kuadro guztiak. Bestea beste, beste e, Nafarroan kenduak izan dire bertako kargo guztiak. Azteko Iruñeko Iruñeko Eliza emakumezko baten esku zegoen antolaketa eta iruineko apezpikutzatik. Etzen apezpiko emazteki bat, baina bai, m, bai haren menpe zegoen antxa izeneko kontesa bat. Fartarra? Eta horren lehenbiziko gauza izan da, hori baztertzea eta ekartzea, ekartzea bai erromatik, baino bereziki, oksitaniatik eta aragoetik kuadro, e, elizako kuadro guztia kanpotik. Momentu hartan errandugu aragoik e, menpenatzen duela ekialdeko partean Nafarrokoa eta gaztelak mendebaldekoa. momentu hartan pere handoka Iruinikoa pezpiikoak idatzi egin dio letra bat aragoiko erreari erranez. Zuk agindu duzun bezala, kendu ditut Iruiko gazteloetatik nafartarrak eta eman ditut e, jende frankoak eta okteneaktik heldu direnak ene obedientzia e eta gaina baten pean direnak eta sekulan ateratzen ez dina gazteluetatik. Ernai baita nafartarrak hasten dire baztertuak izaten ez bakarrik e, kargu erlixosotatik, kargu politikoetatik eta militarretatik ere bai. Hasten dire garaia hartan ere bai, komertzioa indartzen eta hiri berriak sortzen. Juduak ere plantaratzen eta beterok zitaniatik eta etorritako jendea. Eta oruan Populu berri hoiek sortu dire, adibet Lizarra bat, edo Estella, errandezagun, Sanguesa, La Nueva, erraten dena, Ponte Regina, Puente Larreina emanen dena, e, Iruñan, San Zernin, edo donesat urdi, Auzoa eta Iguziak, eta irri berri hoiei eman zaie forua. Foruaren jatorria hori da, populazio berri bati ematen zaien derechoa, libertade batzuk bizitzeko. Mio, horiek ez zituzten hor bizi ziren afartarrek horiek zuten. Eta nafartarrek zuten deretsorik bizitzen emateko herri eta auzo berri horietan. Zea, abantaiak fiskalak eta horreak kondituzte? Abantaiak fiskalak, sekulako deretsoa, horren badire, libertade batzuk eta horietatik guzetatik nafartarrak kanpo dira. Gero gaine irakurtzen baldima ditugu gara jartan hemen barna, horreagan barna eta konposterateko bidean joaten ziren erromez batzuen lekukotasunak, ikusiko dugu ze konzeptutako zuten nafartarrei buruz. Erraten dutelarik jende zikina dela, beltxa ez direla izkuntza gates mintzatzen, nio, gehi duri dutela zaingakari diren zakurrak edo edo zerri hizkuntza dutela, jaten dutela denek main beretik, eta jaten katilu beretik, berdin jauna nola zerbitzaria eta seia horan konzeptu batzuk eta egiazki nola momentu hartan Hemen pasatzen zen jendeak. Horan, Pensa herria, zatikatua, inbaditua, bipusketan emana, kanpoko jendeak kokatzen hasi leku guztietan, jerarkia guztia, minua ere, herrietan eta hola, eta norberak izate derechorik bizitzeko hortan. Hortan bizi ginen gara hartan eta nonbait ere bizi gara oraiko egunean. Ipah, leiotik nasa Guaranco conquista a Hisco Urmeretaekin Garaiz <truz> pararetas zaigela udui du iratishaiu huntan a Hisco Urmeretaekin Bena istoia ez da hanhe benka gertzen dien gertakizun edo batalaz sumaiten datetan bermatzen. Istoia xokabat da, xokaluze bat, eta eiten ez den xokabat. Ordean, gartxoten aitzakian aipatzen ditugun gaitza gusi roiek, baote dienez gaukotak asisko urmenetan. Arregintu zen zanpatzen abai garren mendean, eta alena gotik ere bai, eta horai ere zanpatzen gaituzte. Baina, telebiztaren bidez kontatzen digute, bueno, ba, zeongi ari diren pasatzen ez da kinongo e, telesailean eta ez, baina zanpaketa hor da, behar bada nahi dut izan ere biziaren eragile eta jabe, eta ez du fatalismoan sinesten. Eta behar da erdalduan sortu naiz zen herrian galdu baitzen hizkuntza. baina... Nik nahi dut momentu batez ez galditu zer nahi dut izan. Eta berra da euskaldun dut kohut nere burua. Eta berra da orenak eta orenak euskaltegian. Eta horrein nore, heneiz arras euskaldun osoa izanen. Baina berdin zain, nere zeme alabek hartu gute mundu bat nik hartu duena baino hobea. Eta nahi dut protagonista izan, eta nahi ditut nere gauzak egin, eta... Nik hortan dela bidea. Fatalismo horik da ezta, ezta deus idatzea, erligio batzuk hartute dena idatzea dagola, nik uste ez ez, eta nik uste rekuperatu norberak gure protagonismo, gure bizian, eta euskaldun gisa aitzina segitu eta bideak asmatu. Baina beraien urte igandiak, pensahalgan ezak egineko nostalgia puntu bat beno jabo, ez utzi uskaldunen bihotzetan, beheziki itzaltzuaren baitan, bena, behezorteri hartan itzaltzun, idu jala, pertikatzistiake utzi ditu gaur. Entzundi itzagun itzaltzuko Mauri eta Kike. Baina bai, sentitu tela beraien eh, kondaira beraien bezala edo bera herrikoa balitz bezala ez? Ez Euskaldun no, por supuesto, asko sere e, sortu digu gogoak, aurrera jarritzeko e, sentimento diferente pizteu digu, Baino besteak, zarrak adibidez e, aurreko egunean e, itzaltzuan ospatu genuen e, gartxoteguna, eta bazien zar batzuk, irurogoita mar urteko gizonak ez, esan esjoen eh, guk uste genun ja gartxoten kondaira eh galduri zigoela binez genula berriz saituko eta behitu ze, ze gertatzen ari da se montatzen ari da honekin, ez? Eta gaina gogoz esaten zuten eta konten. Sanaet ez, nesta euskera galdu baino bere herrikoaren kondaira bat mantentzearen alde eh, bai daudela. Otarrek edo Gipuzkoarrek edo Etako kideek bultzatuta, ez? beti onda eta, bueno, pues horain nik uste dut, o beto aldela, ez dakit, nola esan. Zuek Euskaraz Arrizarete biek eta gure kultura eta izkuntza eta nabaino guk e, gea uno txikitan beti erderaz <coughs> ahi gatzen da momentu batean oso importante eroiten egula Euskaraz ikastea eta bo, kanpora jun, juan behar izan dugula ikastea ez? E, momentu hontan ondo edo gaizki, lortu... du E, izkera bat, oso nahaztuta, galdutakoa zaraitzuera, ez dugula berrezkureatuko, eusko eraz e, komunikatu gaitezke beste euskal herritarreko egin, ez, eta oso importantea da hori. Ik, ik, euskararen berriz ikasteko behagori itzaltzun sortu da? Ez, niri behintzat e, e, euskararekiko sentimentua ikuste dutruñaan hartu nuela ez. itzaltzun ezzegoen arrasta onirik ez, Euskarara e, baina adibidez aberzaletasuna edo itzaltzun bertan e, hartuta daukat Mola hori? Bueno beti ez daki nola esan, sentimendu hori, hori edo beste pertsona baten handik hartu genuenez, Euskal Herrianen aldetik E, zegoen movimentua errian ez zegoen eta orduan egondirela itzaltzun egondirela gazteak kike mesalako beste pare bat edo irunian bizi izan dienak eta itzaltzura erak, ekarri dutela azkenean bera hoen artean bera gelditu dala eta e, beraien esker e, bereziki badugula e, sentimento hauek ez eta indarrori gehien bat Eta horren inguruko sentimentuak kirian, supusatzen dut kike, partekatuak direla ez? Batzuk e, pozik direla eta hori eramaiten aurrera eta beste batzuk, ez hainbeste? Bai, hori noski. Be, be, Zer sortu du tal kabezala, abertzale tarsunak e, zagaitzu aldera te kartzeak? Izugarria, izugarria, lehen herriko zar euskarari buruz itseitea, ezin jizkoa zen. Orain dela amago surte. Eh, orain gauza aldatu dira, ta nik orain dela amago surte edo, udal batxar batean, entzun nion bati, ez oso sarra, berro urtekoa eta mar esaten, hasta que eta no se separe del euskera, jo no voy apoiar nada a favor de euskera. Horien txunda daukandik, udal batxar batean. Eta euskeratik bereisten ez deno, Ez diote zer emango euskarari? Bai, bai, hori bai, entzuntan daukat eta pues, gauza horiek ez dira oso normalak, ez? Euskara ez da etaena? Hori da, euskara euskaldunen gauza bat da eta bueno, ez daukat zer ikusirik, ez? Hori duela jama urte eta gaur? E, gaur euskara euskararekiko beste ikuspuntu bat dago, ez? Orain Guztiak dakigu itxaltzun bertan euskaraz hitze egiten zutela, ama hizkuntza zela onartua dago era bat. Ipar. Leiotik. Bai, hemen hartzen. We kantoe bat? what? Ari. Francisco. Eh, vale, ba... Banetako beda xagarren e, gerezitzia lilitan. Olako, ez dakit, nik ikusten dut hor itxaropenako himno, himno gizago. Ur doa atxien Leiotik. Galthua. Arrapostia. Ordin galdera zerebreak Kike. Eh, zer da gire hitzik maitena? Mina eh, eh, baina sentzu honean, uh, mina dauka sentzu txarra, ez? Baina, ezen txu hon bat, lagun mina, edo lur minna. Mauri, hi, historian zehar izan den gertakizun batetan sartzeko ahalmena baduk. Zein gertakizunetan sarr einteket? Ba, nire galditzen ez momentu hontan Ez nintzen sartuko beste, beste momentuan. Eh. Uste dut bizitzen ari garena. Gartxoti inguruan, eh ez da, es ya ez da condoiraren inguruan, baizik atzetikan etorri dana. Eh gero, kaso eta oso berrie da la, baino bai aziskok bai bai Juanjo bai edorta, bai inbeste jende, bai parraldetik orein lortzenari garen eh harremanak e, eta bueno, nikuzte dut sortzen ari den e, momentu berezia niretzat bai bintzat, baina zerbait sortzen ari gea e, Euskal Herriko maian, ez aterako. E, sortuta zegoen, baino jarraipen bat agian ematen ari diogula, ez dakit. Ez nuke beste momentuan sartuko, e, gehien bat horrelatik garen uste dute politxe dala, e, mendika horrera egin daitezke gauzagatik eta zer gatik ez Olean, begiak zabaltu berri dituk, nora doa gire lehen pensamendua? Bueno, batean berbada erraten algienuen eh non nago. Nor da ondoko hau? Baina ja dela urte batzuk eh, pixkat maitasuna ja estabilizatua dugula, ta nik uste dela familia eh ongida, hau ongida tapatua, lodira denak, hopla jequita lanera. eh Zer da eskaldunen defautik edo akatsik andiena? Entzumela, utzedundik falta zaigu <laughs> E, Entsumen sentidu hori, ez? Itxe hiten dugu asko got, baina ez dakigu entxuten. Gora zerbait esatekotan edo erraitekotan, zer gora ezake? Gora xune esango nuke orain. Bai, Habe, bueno, enbandi duten indarra, uste dute eh, agian biba xune esan beharko genukela, baina gora hitza baita ba, balio du hortarako. Zergatika xune eta ez gartxot? Bueno, etorkizuna eh, ez, eh? eh, kikek esan duen bezala, bisemeara baitu. Hasizko. eskualdunek munduan ez dugu parerik dio kantu batek, hitz horiek zer sentimentu sagazten deie? Nik uste Pascal, lekuzkan poko olako euforia bat, hau segurazki ostatu zokoan kantatzeko zera bada baina gero errealitatetatik nikuste eguti duela. Eh, gubez jende asko baita munduan. Eh, gubezala seguraki langile gure burua ikusi naian hor mirailean eta eta ez zugu hatzematen eta hainbeste mendetan eta nikuste desornotu ez zurguzeakendiz bigutela talare hemen ezin bizi ezin hil eskara ez Disneylandian bizi eta gubezala pensa zen bat populu eta herri diren munduan. Horran pareak bai baditu eta parean ere baditugu ere nikuste bueno erronka eta etsai hondiak ere. Azkena ordin hasizkoi da gokiola, dagokiola, gizona behar bada geio hitzari lotua eta eta emaztearri behar, behar bada behar bada biziari eta hori erraten dut e, bekaizkeriz, eh bekaizkeriz, guk behar bada itzaundietan eta planteatzen ditu guresta bai da barnak eta demokrazia libertatea talako megiazkik bizia sortarazten duena emaztea da eta eta biziaren gordailu eta eta zaintzen duena emaztea da orduan e, nikuzte ez dago da laing gaizki beharda azken batean erra erranairu hori gizona itzari lotzea baina agizki mundua mugi duena emaztea da eta ez hitze eh, haizak eramaten ditu horiek ez <laughs> ¶¶¶¶ Hora, hortan urrentzen zaiku lehotik, emanaldi hau, hori aga utziko dugu eta Nafar-Zaharaen istoia. Inkesta hau, Asiskok jaman deiku Asisko urmenetak Sherlock Olmsen gizan, eta bera zeskertuko dugu Asisko urmeneta, baita eitzeltzuko semen Mauri eta Kike.